Тому ніхто в нас не скаже. Моя хата з краю, бо небезпека для всіх однакова. Хіба я не люблю своєї сім'ї, мов свою душу, а я не ховаюся поза плечі інших. Ви, пане Голово, і думки про згоду не маєте, І не говоріть про це нікому, бо я знаю, що є між нами такі, що їм лежаний хліб краще подобався б, що воно краще у неділі та свята полежати в холодку, замість вправляти списом та шаблею. Як вони б це від нас почули, Могли б інших підмовляти, а тоді вийшла б у нас незгода. А що я до цього не допустив би, то могла б не одна голова з плечей злетіти, бо я не поступлюся ні перед ким. Тарасівка з моїм іменем стала славною, і я її честі і слави до останньої краплі крові боронити буду. Журавель побачив, що Тарас твердо стоїть на своєму, та й зрозумів, що він добре говорить, вже більше про це не згадував. Від цієї розмови Тарас наче віджив. Він почував, що давня його сила вертається, що він ще не одно докаже. Тепер знову почав думати і складати різні плани на майбутнє. Він невпинно випитував запорожця про устрій на січі. Хоч і ви тут таке не одно позаводити, та ще кращим зробити. Найближчі до Тараса люди, особливо Трохим, помітили в Тараса по цій недузі одну велику зміну, якої перше не бачили. Раз сказав трохим до нього, «Знаєш, Тарасе, що в тебе тепер інші очі, як бувало? Признаюся, що я не можу тепер тобі вічі дивитися, як раніше. Вони мене проколюють наскрізь, мов голки. Мені не сили їм заперечити і сказати, ні, я цього не зроблю, не хочу». «То, певно, кінська щока, якою мене татарин по голові вдарив, такого чуда натворила, – сміявся Тарас, – та ти не бійся, мій коханий побратиме». Ми ніколи не будемо сперечатися та наперекір один одному ставати. Порадився Тарас Запорожцем, щоб узимку придбати доброго дерева, а на весну побудувати дебелість судна на висуні. Ними можна б заплести до Інгульця, опісля Дніпром до Хортиці і там дати про себе знати січі та війти з нею у зв'язки. Може колись вийти таке, що й частина Тарасівчан пішла б разом з запорожцями торецькі городи воювати та християнських бранців з неволі визволяти. Далека це дорога, та при твердій волі всього можна доконати. Та не тією дорогою судилося Тарасові на запорозьку січ попасти. Розділ двадцять другий. Гірко доводилося Тарасівчанам ту зиму перезимувати. Мусили тіснитися у своїх хатах з погорільцями. Хліба було доволі, але пащі для худоби було мало. Вона почала чахнути, а то й здихати. До того й цілі тічки вовків підходили підвали, Страшно вили, людям не давали спати, бо собаки, чуючи близько вовка, гавкали по цілих ночах. А виходити вночі за ворота було небезпечно. Удень вони блукали по лісі, та лише тому не кидалися на тих, які рубали дрова, що було їх багато і мали рушниці під рукою. Тої зими не було в селі так весело, як колись. Люди відвикли вже від біди, і ті нестатки, які доводилося тепер терпіти, здавалися страшними, потішали себе тим, що до весни було щораз ближче. Нарешті і вона прийшла на радість усім. Треба було братися за побудову погорілого села. Праця розгорілася з усією силою, ніхто не дармував, ще здавалося, що мало рук до праці. А тут ще можна було сподіватися щодень непроханих гостей від сходу. Тарас, щоб не відривати людей від праці, сам їздив у степ зорити за ворогом. Сідав на коня, брав з собою вірного гривка, об'їжджав степ, інколи доїжджав аж до дідової балки. Тривало так довго. Минув Великий день. Наближалися і зелені свята, а про татар не було чути. Трава виросла вже висока. У тих місцях, де торік сарана налетіла і спалила степ, Виросла гарна трава, люди працювали невпинно і вже перестали хвилюватися через татар та на недолю нарікати. Одного дня вранці Тарас в коня, попрощався з жінкою, поцілував Трохимка, що ще спав, і виїхав за ворота. Їхав спершу берегом ріки, а потім завернув у степ. Була гарна погода, сонце ще не зійшло, тільки небо, від сходу зарожевіло. Над рікою і в степу стояв низенький туман. Степова птиця щойно прокидалася зі сну і відзивалася на різні голоси. Високо під небом вже виводив жаворонок свою пісеньку, Рай та й годі. гравко біг попереду, нюшив у повітрі і час від часу оглядався за своїм господарем, наче питався, чи на добру дорогу потрапив. Раптом загавкав тривожно і прибіг до Тараса. Що це таке? Нічого не було видно а собака затривожився. Це вже було недалеко від балки. Тарас спинив коня, розглядів на сі боки і помітив, що в кількох місцях висока трава захвилювала. Може, дикі кози, Та бо ні. Хвилювання трави замість віддалюватися приближалося. Раптом, наче з-під землі вийшли і попідіймалися татари. Тарас був оточений з усіх сторін, Завернув коня і почав тікати. З усіх боків зафуркутіли аркани, і один попав Тарасові на голову. Кінь погнався далі, а Тараса стягнули на землю. Йому затягло шию так сильно, що втратив пам'ять. Прийшов до пам'яті, коли йому зняли петлю з шиї, та зате він пов'язаний сирівцями. Попав Сердега в руки своїх завзятих ворогів.